Oh uh -huh. Sëremu alaikum të ndëruar të rishikuës, pa që jam e shira dhe begatita allaut që ofshin me ju. Ja ku takohemi këtu si zakonisht për të realizuarës bashku emisionin ton dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Me mua në studio për t'ju dhenë përgjigje pyetjeve tuaj e që tashma nakan arritu në redaksin ton elektronike pyetje të qese i viz kësë pikom, është hoqja jon ndëruar nga shkupi Agim Bekiri. Sëremu alaikum, hoqja ndëruar dhe mirësa elbet. Mu alaikum, sal Besoj se mekanicët do ju përgjigjen pyetjeve që tashmë nuk anë kanë arritur në redaksion ton. Në gjithasht. Atëherë për të mos humbur shumë kohë dhe për të vazhduar me rjetën e emisionit, po lexojmë pyetjen e parë. A lejohet sot një televizionist të gënjesh nëse jone në ndonjë situatë që nuk e dëshirte zbulot ndonjë gjendje jotja e dobët? Për shembull, televizionisti tregon që ai zgjohet shumë vonë dhe kur e pyetsin se në çkohë ai zgjohet, e përdor edhe gënjeshtrën për të mbuluar dobësinë e ti. tij. Çfarë ta këshillonit në këtë situatë? Bismillahi Rahmanir Rahim. Falëndrimi i takon Allahut. Paqja dhe mshira qofshin me Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithat ata që ndjejnë rrugën e tij di, deri në ditën e Kiametit. <coughs> Gënjeshtra nuk lejohet në Islam. Është një cilësi e dyftyrshit, siç ka thënë pyemesi, shenjat e dyftyrshit janë 3. Kur flet gënjen. Ë po ashtu thuhet se prej veseve më të urryëra te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte gënjeshtra. Mirpo, a ka ndonjë zgjidhje? Me siguri që ka zgjidhje. Ka një metodë të folurit që në gjuhën arabe quhet tawrije, dhe mendoj se një përkthim i përshtatshëm i kësaj fjale do të ishte loja me fjalë. Ç'ka nën në kupton kjo? Kjo nën në kupton që të themi diçka duke e thënë të vërtetën, mirpo, bashkëpunësuesi kupton diçka tjetër për asaj që folsi ka për qëllim. Kjo quhet që tawrije do të thon i thua fjalët e sakta, nuk gënjen asgjë, vetëm se për t'u ikur momenteve, do të thon, për të ruajtur për shembë gjërat private, siç është para shtruar, do të thon në këtë në këtë pitje. Do ta përmend vetëm një rast shumë interesant, e, një dietar i Imam Ahmedit, Allahu e mëshiroft, ka qen duke liqjeruar. Dhe një prej nzonësve të tij shumë të afërt i quajtur Merwedhi, ka qen i pranishëm në atë tubim dhe dikush vjen në mënyrë që ta largoj, që ta marr prej tubimit, merr veziun, vetë të shkoj të kryj ndonjë punë ka pas. Edhe i parashtron pyetje Imam Ahmetit thotë, "A është këtu, megjithëse ka pas shumë njerëz aty afër?" E pyet thotë, "A është këtu merr veziun Imam Ahmeti?" Allahu e mëshriu thotë, "Jo, nuk është këtu." Edhe bën me shënjë, thotë, "Nuk është këtu." E ka pas për qëllim se nuk e ka munën në shuplakën tim e dhe këtu i ka ikur asaj për të, nuk ka gënjyj rasgjë, mirëpo edhe eka arritura ata që ka dashur domethën tarrime me fjalët e tij të mos në e nxjerr nxonsen e tij nga tubimi nga ndëja në të cilën ai ka qenë duke marrë detyri. Allahu e di më së miri. O që nderuar, Allah ju shpërblet për përpjekjen, ndërsa pyetja e radhës është shumë e shkurtër por jo dhe e paraqërshme, është haram thotë të vishësh bukur. Të vishësh bukur. ë Ka mundsi që të vishësh bukur, të jetë një punë shumë e mirë dhe e dashur të Allahu subhanahu wa taala kam mundësi që kjo vepër të jetë, mo ba, domethënë nuk ka as probleme, as dënim për ta, e ka mundësi ti të e ndalosh. Këto janë rezultatet, domethënë e asaj e, e, e, e faktikisht dispozitat e shariatit të nxjerrën bazë të disa argumente. Po u alexoj ha një hadith, të cilën transmeton Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr." Nuk hyn në xhenet ai i cili ka në zemrën e tij një grimc të vogël te me një madhësishë një njeri i tha O i dërguari i Allahut inna ar-rajul yuridu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan fa yadrugulu ya allah po çësht puna me një njeri i cili dëshiron që rrobat e tij të jenë të bukura dhe këpucët e tij të jenë të bukura pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha inna allaha jamilun yuhibbul jamal el kibru batru al haqi wa ghamzu an-nas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra i tha allahu është i bukur dhe do të bukurën Mirë po mendje madhësia është mos pranimi të vërtetës dhe ofendimi njerëzve. Kjo është mendje madhësi. Eta është, vetë hadithin atë regonë, është shumë interesantë, më thonë se përgjërë i sallallahu aleyhi wa sallam, shumë qartë i është përgjitë se nuk është keqë. Ma dja, Allahu e do këtë cilësi i të vishështë bukur. Sidomos nëse njeri ome pamiën e ti të bukur, dhe shëronë qëtë përshimot të, të shpre Uh, falendrimin te Allahu subhanehu ve te. Do njeherë, uh, siç ka thënë një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi ve salam, Allahu dëshiron që ti shoh tragjet e begatisë ja të ti që ia ka dhënë robët e vet. Allahu e dëshiron këtë gjë. Nëse njeriu vishet bukur me këtë qëllim, atëherë me siguri që fiton shpërblim te Allahu subhanehu ve teala. Mirpo ndonjëherë dikush vishet bukur vetëm për të arritë kënaqësitë ndaluar së botës, për t'u treguar më ndje madh ndan njerëzve. Në këtë rast, themi se kjo lloj Kjo kjo person, kjo lloj e veshjes është ndaluar se qëllimi i asht i keq. E nëse ekziston ndonjë rast kur dikush vishë të bukur mirë, por nuk e ka ë nuk është i vetdishëm për atë qëllimin e, e, e parë, që të falenderoj Allahun, e as nuk e ka në më thonë për qëllim që ti në nëshmojt të tjera dhe ta arrit deri të disa epshet të ndaluara, atër themi se kjo veper quat mubah, kurse mubah, kuptimin e kënë, një veper të cilën shëriati, ose feja Allahus pa në huetala, e cilëson, as të lavdruar, as të nënshmojt, po thjesht në më thonë është diqka që njëri u mund të bëj, në thonë saher që, që donë dhe nuk lidhën në një shpërblima po dënim për, për atë veper. Allahu ju shpërvlen, ndërsa pyetja rradhës është kjo, hu gjë ndëruar thotë një telexhikues, pasi kam filluar të fal namazin e aqis në, në farz, në rekatin e dytë, më karandermen që jam pa abdes dhe si duhet të sillhem me këtë situatë. Në këtë situatë, e detyrohesh që të dalësh nga namazi, të mersh abdes dhe pastaj të falësh namaz. Për arsyesë abdesi është kusht e i pa tjetërësushëm për kryrën e obligimit të namazit. Peygamberi sallallahu aleyhi wa sallem thot, la jeqbelu allahu salate ahadikum idha ahdatha hatta jetë vada. Kjo është më thonë për argumenti, ku Peygamberi sallallahu aleyhi wa sallem thot, nuk e pranon allahu namazin e ndë njerit për jush, i cili nuk ka abdest, deris atë më rabdest. Po, për sa pyetja radhës hojë ndëruar është kjo, thotë një të rishikues, kam dëgjuar nga disa vëllezër që para se të shtrihem në fjet, duhet i kandoj 3 sure nga Thërr, er, cilat janë ato sure dhe se si është mënyra për t'i than ato. Po, është transmetuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shumë lutje të ndryshme që duhet i bëj njeriu para se të shtrihet dhe të e, flej, domethënë në shtratin e tij. E, ato janë të shumta nuk do të përmendit të gjitha për arsye se na merr shumë kohë. Mirpo ajo që transmetohet të, më thon, ato lutje që i ka bopja e Ambelis sallallahu alaihi wasallam është i ka bashkuar duart në kët formë shto dhe ka lexuar surën e, Ikhlas, Falaq dhe Nas. Dhe gjatë leximit më thon ka pshti, më thon në shuplakat e tij, pastaj ka ka fërkuar tër trupin e tij duke filluar prej kokës dhe atësa ka mundër të përshkoj dhe me thonë me duart me shuplakat e ti tërë trupin. Këtë gjë e ka përsërit përgjambiri sallallahu aleyhi wa sallem, triherë. Ka dhe dmthon suret tjera që lexoni jo në këtë formë vetëm thjesht lexohen nuk përsëriten nga 3 herë dhe nuk bëhen në këtë formë siç është surja kafirun surja sesh dhe surja isra dmthon surja mulk ka duaja të ndryshme për shemb për të shkurtave po i përmendin ja dy bismikallahume emutu wa ahyan në emrin tënd o allah vdes dhe ngjallën ose duaja tjetër allahume qini azabeke yawmat tab'athu ibadak o allah më mbroj nga dënimi yt ditën e, kur do t'i rinjallësh e tu, robrit e tu dhe kështu me radhë në thonë të mosës jasim e, pra kjo form e është, e, është transmituar vetëm për tri suret kull hua lau e hat, kull e udhubi rabbir felek, kull e udhubi rabbir nas surja ikhlas, felek dhe nas Allah ju shpërbleft, lezojmë pjytja në radhës thot një të li shikues, a pranohet gusë li vetëm me tre grush t'a uj edhe në qovë se flokët i keme i të gjata? Tash nga kjo pyetja nuk e dia, bëhet fjallë dhe me thonë për një personi cilë e shmashkolla po femër. Po si do që tjetë, gusli i ka di forma, forma e për kryer, e përsosur e guslit, e, dhe forma e mjaftuashme. Forma e për kryer, më thonë, e ka një filon me larjen e duarve, pasta i largimin e papastërtis, më thonë, dhe larjen e, e, e, e vendeve të tërpshme, Pastaj, domethën, e, e mirët abdesti plot sikur me fal namazin, pastaj lahet 3 herë koka, edhe ata duke i futur gishtërinë në rrënjët e flokëve në mënyrë që të lagët lëkura, domethën e e, e kokës. Pastaj lahet tër trupi, pastaj lahen këmbët. Kjo është forma e përsosur. Tash unë do ta përmendit qëllimisht, domethën në, më në mënyrë që të ja përgjigjen ë pyetësit ë se mjafto mjafton me 3 në me thonë në grushta uj, në me thonë dikush që të marë gusë dhe a, a, a konsiderot gusli i ti i plot. Nëse tërë trupi lahet, duke e përfshirë edhe shpërlarje në gojës edhe hundës, në me thonë, kjo është gusli i mjaftushëm. Eta, sa është e, sa uj nevojitet për të arritur këta, transmitohës e pejmanberi sallallahu a.s. ka marë gusëll disa her me 4 grushta dheri në 5. Eta, shë e uh, a mjafton kjo me tre gushta them, nëse mund që ta laj tër trupin, jo ta fshij. E as ta strpij, po ta laj tër trupin e tij, ta përshkoj me ujë dhe uji të pikoj nga trupi i tij, duke e fërkuar tër trupin aq sa ka mundsi dhe ta shpërlaj gojen, e uh, edhe hundën, atë gushlli i tij është i plot. Nëse bëhet fjalë për uh, femra, të cilat i kanë flokët në gërsheta, nuk është patjetër që të zgjidhen ato gërsheta për të pasur gusëll, me afton që ujnë të dëpërtoj në rënjët e, e, e flogëve të asaj gruje, për arsye se e, asaj femre, për arsye se pehamberi sallallahu aleyhi wa sallem, në një rast bashortja aty e muselemja e, e pyet. Thot ojë dërguarja Allahot. Unë jam një grua e cila i, i lidhi fort gërshedat e mija. A obligohem që të zgjith ato kur marë gusëll, kur laëm nga papastartia, pehamberi sallallahu aleyhi wa sallallahu aleyhi wa ja, sallallahu aleyhi wa sallallahu nuk obligohesh, mjafton, uh, mjafton që të hudhësh mbi kokën tënde 3 uh, grushta ujë, mjafton që të hudhësh mbi kokën tënde 3 grushta ujë dhe pastaj të përshkosh tër trupin tënd me ujë. Kjo është hadithi isakt, i saktë i cili, në të them faktikisht mund të jetë si përgjigje për pyetjen. Pra nëse mund ta laj trupin e ti me 3 grushta ujë, gusli ti është, në të them me këto kushte që i përmenda, është i, i, i mjaftueshëm dhe është i valid faktikisht ojë ndërruar Allahu ju shpërbleft për përgjigjen e dhënë, ndërsa po lexojmë pyetjen e radhës. Thot një teleshikues, "Cilat janë obligimet ndaj xhenazës dhe cilat janë ato bidate?" Do t'na shpjegoni. Obligimet ndaj xhenazës janë të shumta. Dhe normalisht, do të thonë edhe bidatët që bëhen rreth xhenazës janë të shumta dhe dallojmë preventit në në vent. Unë do të përmend vetëm diçka, për arsyesë se mund për shembull të ketë bidatë të një vendit të cilat nuk përdojnë në vendit të të rekshtu më radhë. Djetartë kur fillojnë dhe stjarojnë obligime dhe regullat, dispozitat e shëriatit që kanë të bëjnë me gjenazën, fillojnë prej njeri u të cili shtrihet në shtratin e vdekjes apo njeri u të cilin të cilit i kanë ardhur agonit e vdekjes. Dhe fillojnë dhe me thonë me këshila. Këtu normalisht me thonë njeri u të cili tek i cili janë paraqit simptomet e vdekjes, duhet që e, të forcohet durimi dhe shpresa te Allahu subhanahu wa taala dhe duhet të përmirësoj mendimin e tij që ka për Allahu subhanahu wa taala. Sa Allahu do të jetë për robën e tij ashtu siç ka menduar robi i tij për Allahun. Kështu ka thënë Peygambëri (ﷺ) enne ose Allahu subhanahu wa taala ka thënë në, në një hadith kutsi enne ai nadhanni 'abdi bi, uniyam ashu siç më, më thon do të jem për robën tim ashtu sikurse m mendon ai pastaj e faza tjetër është rregullat që duhet të respektohen pasi që shpirti del prej trupit t -t të ati të të cmortit këtu uh, preferohet që të mbyllen sytet e vdekurit, do të them është një rregull, një dispozitë që duhet ta respektojmë për arsye se zakonisht sytet e vdekurve mbeten hapur, sepse siç ka thon Peygambëri sallallahu alaihi wasallam, sytë pasojnë shpirtin kur del, dha ashtu mbetin hapur, duhet që të mbyllen, se kështu ka vepruar Peygambëri sallallahu alaihi wasallam, të mbulohet kufoma e të vdekurit, të shpejtohet në zbatimin e testamentit të cilan e ka lënë i vdekuri dhe të shpejtohet gjithashtu të, do të them, të nxitohet në E larjen e borxheve eventuale që mund të ketë, më thon i vdekurit. Këto janë gjërat kryesore që duhet ket, e, të ketë, të kenë parasysh të afërmit e të vdekurit në këtë fazë. Pastaj vjen faza tjetër, larja. Më thon duhet është një preobligimeve, detyrimeve, më thon që xhenazia ose kufoma të vdekurit të lahet atë si një sipas një forme së caktuar. Un nuk do të thellohem shumë për arsye se të gjitha këto ëh domethën këto faza kanë detaje në shkencën e fikut. Elhamdullaj kemi një libër fenomenal në gjuhën shqipe, rregullat e xhenazës ose dispozitat e xheriatit për rregullat e xhenazës, që është i përkthyer edhe në gjuhën shqipe, kush dëshiron mund çdo detaj domethën ta shikojë edhe me argumentin, e vërtet. ëh kush duhet ta lejë ëh xhenazën? ëh ka përparësi nëse i vde i vdekuri para se të vdes ka lënë testament që ndonjë person i caktuar ta lejë gjana e tij ai ka përparësi. Përndryshe, këtë këtë e bëjmë të afërmit e tij. Njerëzit ndonjë ose zgjidhet ndonjë njerë i cili e di mirë ta bëj këtë punë dhe normalisht është i besueshëm që të mos përhap përhap e, pas larjes së kufomës të fjal thashë theme kështu, e kështu me radhë. Pas kësaj faze, në mënyrë vjen faza e Namazit të gjenazës, gjithashtu është një prej ndërimeve që besimtarët ja bëjnë, ndërimi fundit faktisht që besimtarët ja bëjnë të vdekurit, edhe ata duke u reshtuar në resht, duke e falë namazin e gjenazës, i cili e ka një form të ndryshe nga namazit të cilin besimtarët e bëjnë gjatë për ditë shmërisë. Namazi falet, në më thonë, vetëm duke qindruar në këmpë, i ka 4 tekbire, 4 herë thuët, Allahu Ekber, pas tekbirit të par, ledzohet Suria el-Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, pas tekbirit të dytë ledzohet, ledzohen Salavatet, Allahume Saliha la Muhammed dhe Allahume Barikala Muhammed, pas tekbirit të të të rejt, ledzohen në disa dua ku lutet Allahu për ta më shiruar, këtë të vdekur, janë doa shumë të bukura që janë transmituar për pengamberi sallallahu alai osem, ma dje doat më të mira dhe me thonë që mund të i thot dikush për të vdekurin, Allahum e filli hajina o mejtina o shahidina o gajbina dheri në fund, me thonë mund të gjindet kjo lutje në librin bëroja e muslimanit, alhamdulillah. Dhe në fund, thuët edhe njeherë Allahu Ekber, në me thonë normalisht falet me gjemat, dhe thot Allahu Akbar dhe përfundohet ipe selam i dhe përfundohet e, namazi. E, pas kësaj faze, domethënë është faza e përcjelljes së xhenazës deri tek varret. Faza e për për fazën e, e tretë dhe të katërt, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë: "Kush fal xhenazën e një besimtarit, ka shpërbimin e një qirratit." Kurse kush fal kush e fal xhenazën dhe e përcjell deri tek varret ka shpërblimin e dy kiratve. Kështu është shpreh, unë e po e përmendi origjinal. Se ishte kjo fjalë ishte e panjoher edhe për shokët e Muhamedit sa më. Ishte e padefinuar në fakt. Edhe ata e pyetin çka do të thonë një kirat dhe dy kirat O i durguri Allahut. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë një kirat shpërblimi në nën kupton sa kodra e Uhudit. Pra, ai i cili e fาล xhenazën dhe e përcjell xhenazën deri tek varret, do të thonë e ka një shpërblim shumë të madh që mundosh atë të të, të paraqiten ashtu sa është një kodra e Hudit që është një kodër në qytetin e Pejambërsam në Medinën e, e shenjtë. Pas përcjelljes së xhenazës vjen faza tjetër që është në më thon varrosja e xhenazës. Normalisht edhe këtu ka disa rregulla të cilat janë të përcaktuara në mënyrë të hollsishme nga ligji i Allahut subhanahu wa taala duhet që të gropohet, në më thon, vari të thellë dhe të jet i gjërë, vendosët i vdekuri në kratët gjatë me fityr me thon, i drejtuar ka kiblja e, pastaj dhe me thonë mbulohet në varje dhe duhet dhe me thonë që dheu pak të ngritet në bisifër faqen e tokës në mënirë që të dalohet se është e, aj vend është në var, varë sepse varët dhe me thonë e kanat e, sh, e kanat o regullat e veta dhe me thonë që të mos shkilën që të mos kalohet në përto ai këtu me radhë, do të, të vëndohet një një një shenjë dhe këtu ajo që deshat apo tençoj, do të thonë është e besimtarë gjathtas kësaj kohe. Qëndrojnë për rrethvarit dhe i luten Allahut të madhruar që ta mëshirë tej vdekjes, se në një prej rasteve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pasi që u vrorr një prej shokëve të tij, një utretuash sahabeve të tjerë dhe i tha: "Is'alu li akhikum ath-thabata." faqejo alane yseal kërkoni për allahut që allahut afërcoj vëllahun tuaj për arsyesë se ai tani po pyetet ai tani po pyetet pas kësaj do të thonë është edhe faza e fundit do të thonë ngushëllimet që ju shprehen familjes ose të afërmëve të të vdekurit dhe ndihma që ju jepet atyre sepë ambjeli sallallahu alaihi ve selam ka porositur që do të thonë familja e të vdekurit, të cilët normalisht janë të angazhuar me me humbjen e një e, antarit të familje, si të janë angazhuar me punë të ndryshme, pehamberi sallallahu aleyhi wa sallem i ka porositur, më thonë, fqin dhe dashamirët tjerë të kësaj familje që t'ju ndihmojnë duke ua dërguar ushqimin ditor atyre. Eta shë, normalisht se ka shumë kundervajtje dhe gabime apo risit të themi, të cilat të praktikohen gjatë regulave të gjenazës, gjatë e, për që nga momenti kur diku shvdes e derit e momentit me thonë kur ju shprejen ngushlimet familjes e të vdekure. Ato, ato bidat, atoresia, ato kundervatja në të shumëta dhe të pan numërta talojnë pre vendit në vend, do të kisha përmendur disa për tjere, për shimbol, që më, nga momenti kur i delë shpirti e, në të këne është zakon, për shimbol, i, i, i thirin disa një grumbull njerëz njerëzish të cilët dinë të lexojnë Kur'an, e dajnë Kur'anin në disa pjesë dhe më njëherë fillojnë që t'i a bëjnë hatmen. A e kupton? Pastaj pas fhorosjes, leximi tallkinit. Do thonë i vdekur i mësohase si duhet të përgjistet. Në fakt, kjo është koha e kësaj, është momenti kur ai është në prag të vdekjes, jo pas vdekjes. Është në agonit e vdekjes. Gjithashtu, do thonë lexim pas falës së namazit të xenazës përfundojnë atij peçelam dhe i i ngrisin i ngritin duart besimtar dhe lexojnë domethën surën Fatiha për ta, pastaj te varret për shembull. Ndërtimi mbi varre, shkrua shkrimi mbi varre, të gjitha këto domethën janë vepra ndriçimi i varreve. Janë vepra të cilat pejgamberi sa me hadithë konkrete i ka ndaluar gjërat të cilat praktikohen ndoshta fatkesi shumë të vendimi kurorave me lule tek varret. Të gjitha këto janë bitate dhe gjëra do të thonë që janë ose për ngjasim me mosbesimtarët që është një vepër shumë e ndaluar në Fenton, ose janë kundër vajtë të tjera të cilat Peygamberi sallallahu alaihi ve selle nuk na ka porositur përkundrazi për disa veprë të tyre edhe ne na ka ndalur. Kjo është kurtimisht, megjithëse thash, do të thonë kjo përgjigje ka detaje të shumta, kërkon edhe kohë, po elhamdullah që ri, libri ekziston në thonë na gjum shipë dhe kush dëshiron për hollsi më të madh mund t'i kthehet aty librit wallahu ala. Allahu i shpërblefto që nderuar pyetja rradhës është kjo. Fillimisht na përshëndet me selam aleikum dhe thot nëse në një vend ke urinuar dhe nuk ka ujë për t'u pastruar, kurse koha namazit tashmë veç ka ardhur, ta bëj ta bën ta falim namazin dhe pastaj nëse kthesh në shtëpi, a duhet përsëritur namazin. Fillimisht ky person duhet të shikoj të kërkoj ujë nëse me ndonë se uj nuk, mu, nuk do të gjej, para se të kale e koha e namazit, atër obligohë që të merë tejmum, me thonë tejmum, të dihet me thonë se me sigurie ka parasysh se si mire tejmumi, dhe të falë namazin. Mirë po, sa e kuptoha pre pjëtjes, ati bëhet është edhe një nën pjëtje tjetër. Qka nëse ndërko, pasi që e falë namazin me tejmum, e, qka ndonë nëse gjenë uj dhe koha e namazit, dhe ko ka ende hapësir kohore për të falë të njëjtin namaz. Ë i themi se nuk duhet, e, nuk kërkohet absolutisht domethën për atij që ta përsërit namazin pasi që të gjej ujë. Argument përkëtosh një rast i cili ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dy njerëz kishin dalë në udhim. Dhe vjen koha e namazit dhe normalisht nuk kanë pas ujë në atë rrethana, atje nuk kanë pas ujë që të marrin abdes dhe të falen. Çka bën? marën timon dhe falën. Pastaj ndërkohë në ndërkohë ata gjejn ujë dhe njëri prej tyre e përsërit namazin kurse tjetri nuk e përsërit. Dhe shkojnë e pyesin pejgamberin sallallahu alejhi dhe selam për veprat, për veprimin e tyre se i cili është më i drejtë. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam, ati i cili nuk e përsërit namazin i thotë kështu: "Ti e ke qeçulluar sunetin." Kështu do më thanë suneti, kështu duhet vepruar. Kurse ati i cili e, e kishte përsërit namazin, i thotë ti e ke shpërblimin dy herë. Mirë po, me një komentim të shkurtër, të cilën të cilin e përmendin dietarët se ky person i cili e ka përsëritur namazin megjithse nuk duhet përsëritur, shpërblehet dy herë për arsyesë se nuk e ka ditë se nuk duhet përsërit namazin. Përndryshe, ai i cili e di se nuk kërkohet përsëritja e namazit, nuk bën që ta përsëris atë namaz, por se suneti është që ta mjaftohesh me namazin të cilen e ke fal me tayemmum. Allahojde mos mire. Hoqë ndëruar Allah ju shpërblev për përgjigjet, ne e kemi edhe dysa pyvetje, për sigurisht do të rikë themi në pjesën e dytë e këte emisioni për tjo dhe në përgjigja atyre. Të dashru të leshikues, pra si që edhe kuptuat, tani është koha kur ne do të shkëpute me për pak qaste, por ju më sëndroni kanalin, vazhdo në qoqëroni edhe me tejmë e emisionin tonë. Allahu akbar. Assalamu alaikum të nderuar tele shikues, rikthehemi sërish në studio. Huaj nderuar e lexojmë pyetjen e radhës. Thot kështu: Nëse dyshojmë se i kemi rrobat e pastra, a bën të falemi? Pastërtia e rrobave është kusht për vërtetsinë e namazit. Mirpo. Nëse thjesht bëhet fjalë për një dyshim se një falësi namazit, a e ka rrobat e pastër ta apo jo, ja, do thonë përgjigjja është se nuk duhet të kushtojë vëmendje as pak këtij dyshimi. Për arsyesë se e, këtu kemi një një një rregull. Rregulli është se rrobat në esenc janë të pastërta. Dyshimi nuk mund ta rrezoj atë që është e sigurt. Prandaj i themi domethën se lirisht edhe nuk bën domethën shumë që të thellohemi në këto dyshime, nuk është mirë për arsye se pastaj kalon kjo domethën në, në probleme domethën të vezhvesës, që janë dyshimet e shumta të atë cilat e ngarkojnë, e stën ngarkojnë. Njeriun dhe do të fillojë për çdo gjë të dyshojë. Andaj e porosit që të mos miret me këto dyshim. Dhe në momentin kur ai dyshon, domethën faktikisht thjesht domethën e tejkalon atë dyshim dhe e konsideron se rrobat e tij janë të pastra. Nuk miret me këtë gjithë vetëm nëse sigurohet një qëmë përqinë se robat e ti janë të papastra, të përqinë o të stërpi kura me gjerët me gjerët të papastra ose qëka do kohë vëdihë? Që... E kuptuam, Allah ju shpër lefën dhe sa pyëtja ra dhe sa shkjo qëka ne kuptoj me fjalit fikë dhe fetfa mundë se ishto të nejep një përgjegje? Fikë dhe fetfa E sgjerojme, pse jo kësa e pyëtja? Fikë ho? në aspektin gjuhësor fjala fik është fjalë arabe që do të thotë kuptim në aspektin terminologjik do të them kjo fjalë ky term nënkupton një shkencë të shariatit e cila merret me studimin e dispozitave praktike të shariatit të përfituara nga argumentet e holhdësishme do të them të të të, të, të t'idini Kur'ani dhe Suneti Dhe në kjo është definicioni. Pra, kemi të bëjmë me një shkendës, e cila e studion veprat praktike, ose dispozitat praktike të shiratit. Cilat janë ato dispozitat praktike të shiratit, janë farzi ose vagjibi, janë e, mustahabi, mubahi, me kruhi dhe harami. Farzës ose vagjib është një detyre obliguar, të cilën nëse e praktikojmë shpërblehemi, dhe nëse nuk e praktikojmë dënohemi. Kjo është farzi, ose edhe vagjibi. Mustahab, ose nafile ose mendub ose sunnet, do të thonë këtë janë emërtime për një vepër. Quhet çdo vepër e shariatit, të cilën e praktikon besimtari. ë e cila preferohet të bëjë. Dhe nëse e veprojmë shpërblehem, mirë shpërblehemi. Mirë, po nëse e braktisim, nëse nuk e veprojmë të njëjtën, atëherë nuk dënohemi te Allahu subhanahu wa taala. Kategoria e tretë e veprave quhet mubah. Mubah është një vepër e cila nuk lidhet për të ndonjë shpërblim apo dënim. Qoftë veprove apo nuk e veprove nuk ka as shpërblim as dënim. Ka disa lloje të veprave të ndryshme që njerëj jo i bëjnë dhe nuk ka për to as shpërblim as dënim. Pastaj vjen më vonë kategoria tjetër që është me kruh, vepra të urryera, ti quajmë, ose të neveritshme, të cilat mira është që të largohemi, shpërblehemi te për Allahu subhanahu wa taala, nëse largohemi eh prej këtyre veprave ë mirë po nëse i veprojmë nuk kemi dënim tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe fundit është harami janë veprat të ndaluara, të cilat nëse largohemi prej tyre shpërblehemi, nëse largohemi me niyet, qëllimisht largohemi prej një vepre së caktuar, alkooli, prostitucioni, përgojimit, barchës së fjalëve dhe mëkateve të ndryshme që janë haram. Nëse largohemi për e veprave të këtila, atër shpërblehemi të Allahus pa nëtala, kurse nëse i veprojmë, dënohemi. Eta është shkenca i cila i studion në këtë form, veprat e ndryshme, të njëriët, që vetë fikë. Që vetë fikë. Eta është fetëfa. Që kanë është fetëfaja? Në aspektin gjuhësor, fetëfa do të thotë së qërim. Kurse në aspektin terminologjik, disa djetartë eps procesi që, që është imam neve vi rahimallahu taala e ka definusi thot nën shkrim në emër të allahut mirëpo një definicion tjetër më thoni fetvas është që është sqarimi i një çështjes së shariatit me argument aty i cili pyet do të thon procesi faktikisht i dhënjes së fetvas një veprë e caktuar që e përmendam të shkencës i figut është haram është muhaxhi apo është me kru ose mubah ose mustahab me argumentin e tij kjo quhet fetva Po, allajo është problem ndersa pyetja radhës është këto një televizikues thotë që jam duke pritur një fëmijë dhe si prind, cilat janë obligimet e mia? Po, obligimet ndaj fëmijës, sidomos obligimet e nënës, fillojnë qysh kur fëmija është në barkun e nënas së tij. Kande preferohet është e pëlqyer që nëna derisa e ka fëmijën në barkun e saj të lutet për atë fëmijë. Një sigurisht se lutej nëna e mërjemës, a.s. për mërjemen. Qysh, në me thonë, paraset e lindë ajo? Allahu këtë gjë të regonë në Kur'an në surën a.l. Imran, i thkallët i mraëtua imrana, rabbi inni në dhërtu leke mafi, batni i mëharëran, fëtëka belmini inni në ke në të semi u le alim. Kur gruaja, bashortja imrani, tha, o zëtë unë kam vendoso që fëmin tim të, të zilin e kam në barkë, talon në shërbimin tantë, andaj pranoje premeje, vë, vërtet tje aji q فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر وكان انثى واني سميتها مريم واني اويظها بك وذريتها من الشيطان الرجيم كذات كرايويليندي ثا او او زوتي مونيليندا فمر كتفمي E Allahu e dinte më së miri se çka ka lind atë dhe tha femra nuk është si mashkulli dhe unë e kërkoj mbrojtjen tënë për fëmijën tim dhe pasardhësit e saj nga djalli i mallkuar. Kjo është do të thonë ajo poenta që desha të thon pra, do të thon mirë preferohet që të lutet, të lutemi, sa lutja do të thonë është një prej adhyrimeve më të dashura te Allahu subhanahu wa taala dhe një adhyrim shumë i fuqishëm. Allahu subhanahu wa taala i jep ata të cilët lutën dhe asnjëherë njeriu nuk mund të humb nga lutja është një tempë tjetër, nuk dua të thellohem shumë në të. Pastaj, që nga momenti i lindjes, përferohet që të lyhen buzët e fëmijes me dishka të ëmbël, si të mos nësash hurm, ose mjalt, ose ti çata ëmbël gjithashtu më dhan preferohet që të lexohet në veshin e djathtë të fëmijës ezani dhe i kameti në veshin e djathtë megjithëse hadithet për leximin e imamedit në veshin e djathtë nuk janë aq të sakta vetëm se dijetore preferoj. Pyetja do të ishte kjo kur thoni që preferohet a është kjo që ka praktikuar vet profeti si rasti me Hurme dhe gjërat e tjera? Po, po, tregon Ebu Musa El-Ashariu radiyallahu anhu se më lindti një fëmijë, e morra dhe dërgova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ai në mori një hurm dhe, në më thonë, pasi që e për ti i pipak, në thonë, ja, e vëndoj në gojë në fëmizë dhe e mërtoj me emrin Ibrahim. Dhe të gjitha këto që i them, pra janë normalisht të mbështetura në argumente të shëriotit, që ofshin ato ajitha po hadithe, e, e kisha fjallën për të ledzimi i kametit në veshin e majtë, hadithet për këtë gjë janë të dopta mirë po shumë për e djetarve, e praktikoj një gjë të këtilë, për çak simbolikas, domethënë që ka leximi, ka mjetin, me thonë është një simbolik, një simbolik e mirë. Pas kësaj, ditën e 7, pasi që lind fëmiu, ka disa obligime të tjera. Ato janë emërtimi, ruajtja e kokës, ë prërja e qurbanit dhe sunetimi. Kto preferohet që të bëhen ditën e 7. Megjithse për emërtimin ka hadithe në të cilat pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka emërtuar ditën e parë, të tretën dhe të shtatën dhe për shembull djalin e vet Ibrahimin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e emërton pa po ditë kur e, lindaj. Vetëm se shumë hadithe pe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, hadithe të tjera kanë fjalën, kanë porositur që këto vepra të bëhen në ditën të bëhen në ditën e 7. Normalisht tek emërtimi pasaj ka shumë rregulla tjera, si duhet të jetë emri, i cili është emri më i dashur te Allahu subhanahu wa taala, ka thënë pe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se emrat më dhe dashur të dashur te Allahu i janë emrat Abdulrahman dhe Abdullah kurse emrat më të uriër, janë emrat murre dhe harp. Emra me kuptim të, të, të keqë. Andaj preferohet që emrit të jetë me kuptim të mirë. Si do mos, në me thonë emrat të cilat janë, fillojnë me fjallën abd, pas taj, vinë një emrë i Allahot, për që imullë Abdul Melik, Abdul Aziz, Abdul Shekur, e kështu rat, me ratë, me gjithë se janë emra a ratë, mirë po, të regojnë një robërin e njëri u që këndë e Allahot, robë i mbretit, robë i mbretit, i i krenarit janë emrat e Allahut <të> subhanehu ve dallasi preferohet më dhon gjatë emërtimit gjithashtu të të kihet parasysh edhe e, emërtimi me emrat e njerëzve të devotshëm dhe të njohur, emrat e pejgamberëve, profetëve të Allahut, emrat e dietarëve, emrat e sahabave e kështu me radhë. Ktu po e potencoj edhe një gjë tjetër se për kushteve, më dhon që duhet të ka të ketë parasysh e, një print gjatë emërtimit të fëmijës Sati është që të emri i fëmijës dit mos jetë për ngjashim me mosbesimtarët. Ka disa emra, do të them e dimë, ka disa emra, emra artistëve, të artistëve të ndryshëm, të sportistëve të ndryshëm dhe njerëzve, do të them, që njihen me famë patrore, nuk lejohet besimtarit që ta emërtojë fëmin e vet me emra, të cilët janë karakteristikë për mosbesimtarët. Nuk lejohet një gjë e tillë. Sa i takon kurbanit, akikas, quhet akika është një kurban e i posaçëm i cili prehet në ditën e 7 pasi që lind fëmiu si shenjë falënderimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe aty ka shumë rregulla, duhet i plotësoj kushtet e qurbanit si çdo qurban tjetër, edhe qurbani që pritet në haxh dhe ditëve të haxhit. Po ajo që është e rëndësishme të potencohet këtu është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka caktuar që për fëmijën i cili e, e, mashkull, i cili lind mashkull, e, duhet të pritet di qurbana kurse për femrën në të them duhet të pritet një kurban gjithashtu edhe për për sunetimin është një obligim, do të them për fëmijën mashkull të sunetohet dhe sot për shembull shumë organizata botërore shëndetësore porosisin të gjithë njerëzit dhe i nxitin do të them që të bëjnë sunetimin për arsyesa ka shumë dobi të madhe shëndetësore. Gjithashtu është edhe rruaja e kokës dhe dhënia e lomosht argjenti, vlerën e argjentit aq sa do të peshojnë do të them ata floktë, të cilat ruhen nga koka e fëmijës. Këto janë do të them ata Shkurtimisht rregulla të, të cilat duhet të praktikojë dhe të mësoj çdo print i cili pret fëmi. Po, hoqëndruar Allahu ju shpëlbovë, derisa pyetja rada është kështu, një teleksikues, jo është i interesuar të di se cilat janë koha për të tashme për bër namazin vullnetar. Namazi vullnetar është i shumë llojshëm. Ka namaz vullnetar i përcaktuar dhe ka namaz vullnetar i padefinuar i përgjithshëm. Namazet vullnetare, më thonë Të, të caktuara janë përshimull namazi i vitrit. E tash, ka regula, me thonë, falet prej një rekatit diri në një mbëdhjet ose tërë mbëdhjet e të reqate. Falet me një uli, ose në dy nga di dhe më në fund përfundohet me një. Këta janë regullat. është prej namazëve më të vleshme që pejambiri sallallahu alie ose ma djetë disa predjetarve kanë thonë se është një obligim, është vajjip namazi i vitrit. Mirë po është namaz, Do të thoni i cili e ka kohën e caktuar, siç thash e, në fillim. Pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem nuk e ka lënë këtë namaz edhe kur ka qenë uthar. Megjithse shumë prej namazeve tjera vullnetare, pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem kur ka dal në uthim nuk i ka praktikuar, për dallim prej vetrit dhe 2 raqateve, domethënë sunet që falën përpara farzit të namazit të sabat. Pastaj për namazeve tjera vullnetare, mirpo e të definuara ose me kohë ose me ndonjë obligim tjetër. Kjo është për qëllim e, kur them se ka namaz vullnetar i definuar ose i përcaktuar, është namazi duhas, namazi paradites, që fillon, në thonë, pasi që të ngritet dielli nga vija horizontale sa një shtiz, parafillësisht kështu është përmend në hadith, parafillësisht bëhet fjalë për 15 minuta dhe përfundon koha e këtij namazi deri para se të e 15 minuta para se të hyj koha e drekës ose para se të arrijë dielli në zenit. Para se të arrijë dielli në zenit. Pastaj, do thonë vlera e këtij namazi duhas është shumë e madhe, falet prej dy rekqateve deri në as sa dëshiron, në domethënë të fal dikush nuk ka ë çaktim se sa duhet, sa është limiti i fundit faktikisht për kët namaz. Për vlerën e këti namazë i dhe shëta për medi një hadith, për jambiri sallallahu a.s. më thotë, njerjo në trupin e ti i ka 361 një. Dhe gjdo dit, e, kur e, gdhin njerjo, duhe që të jep lëmosh për një një, për si cilë një, një të trupit e ti. Duhe të jep lëmosh dhe tër kjo zavendsohet me falin e dyre që atëve namazë në doha. Ka dhe namazë tja, përshemë sunetet e regull ta çë uh, quhen sunen e rawatib, uh, sunetë e rregullta që, fal, që falen gjat uh, pesë kohave farz të namazit. Ato janë uh, ato janë 12 sunete, janë uh, shumë të vlefshme dhe në përgjithësi do të thon këto vepra vullnetare e forcojnë atë uh, uh, namazin që është obligim, nëse në namazin ton që e kemi obligim kemi ndonjë lëshim, ndonjë gabim, ato forcohen me këto namaze vullnetare, andaj janë shumë të rëndësishme të praktikohen sunetet e regullta janë dymë dhjetë, si sashtë janë përshimot 2 reqatet për para farzit të sabahot, 4 për para farzit të drejkës dhe 2 pas namazit të drejkës, 2 pas farzit të akshamit dhe 2 pas e, farzit të jacis, gjithë se i këto bëjnë dymë dhjetë. Edhe namazit tjere, namazit për gjithë shën përshimot i pa definuar është namazit gjatë natës ama namazi gjat natës, namazi, namazi për shumë mes drekës dhe namazi të 100-dish thjesht do të thonë me fal, është për vepra, një për vepra më të mira, do të thonë është e, namazi për arsyesë se në, në veten ngërthe. Ky ibadet shumë i, adhurime, shumë adhurime të ndërshme, për shkak të leximit kuranit, përmendje Allahut, lutja, qëndrimi në këmbë, sejdja, rukuja, pastaj në shtrimi që shprehet prej robit e, karshi Allahu subhanahu wa taala ekstomeraz. Hojtë nëndëruar, Allah ju shpër blej për përgjigjen, e lezojmë pyetje në radhës, thot një të lishikues, a shë të vërtet se për nga mberi Davudi a.s. një dit ka agjeruar e një dit jo? Êshtë transmituar në shumë hadithe për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë fotbeiam be sallallahu alaihi wasalam hacirimi mai mirësh hacirimi i vëllaut oh tim Davudit i cili një ditë agjeronte dhe një ditë jo dhe nuk iqte nga fush beteja do të thonë e ka përmend edhe një dhirtyt tjetër të, të Davudit alayhisalam po ashtu do të thonë është përmendur edhe në për hadithe tjera kështu në këtë formë fotbeiam them afdalu siyam siyam Davudit kana yasumi yawman wa yaftiru yawman wa afdalu ssalati ssalatu Davudit Këne, jenamu, nisfë, nisfë lejl, oja ku më thullët e hu, oja nëmu sudët e hu. Që dhe thot, e, agjerimi, e, e përmenda hadithin komplet, e, që dhe thot, e, agjerimi mëj mirë është agjerimi i davodit, i cili një dit agjerante dhe një dit nuk agjerante. Dhe namazi mëj mirë e, ka qenë namazi i davodit, i cili ka fjetur, në thonë gjysë gjys mëne natës, ka <coughs> falë namazë, faktikisht 1/3-ën e natës dhe përsëri ka fjetur 1/6-ën e natës. Kjo i ka ndarë pejgamberi sallallahu alaihi dhe ka dhënat e tjera të sakta, të vërtetuara nga pejgamberi sallallahu alaihi dhe selam, ku më thon potencohet kjo informacë Davudi alaihi selam faktikisht ka agjëruar një ditë dhe një ditë nuk ka agjëruar. Hoi ndaruar para për mbyljes e misionit, po lexojmë dhe pyetjen e fundit. Fathe selamu aleikum, kam këtë pyetje. Gruja i me ka qenë 7 zënë dhe në muaj në 4 pëso një abort spontan. Do të thotë i paracitan dhe mbjetët të mershme. Dëshëroj të di se akash problem të ka lau në ditën e gjukimit duke pas parasysh hadithin e e pingamberit që ka thonë se ati që i vdesin 3 fëmi dherën e moshën madhore do të arruaj nga zjarë i gjanemit e pashtu dhe ai që humë 2 fëmi. Në shoazat e këtij hadithi apo te ndonjë hadith i tjetër, a kusindrohet dhe fryti në barkun e nanës në i humbur, sikurse fëmia deri në moshën madhore dhe a do të mund të kënaqemi me të në botën tjetër, kërkoj nga ju pergjigje. Është vërtet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Mā min muslimin yamūta lahu thalāthatu min al-walad lam yablughu al-hunth illā talaqūhu min abwābi al-jannati al-thamāniyati yadkhulu min ayyihā shā". Çdo musliman të cilët i vdesin tre fëmijë e ata nuk e arrijn moshën madhore para se ta i vdesin ata fëmijë pa e arritur moshën madhore ata do ta presin nga në tet dyert e xhenetit dhe ai do të zgjedh se për cilës dërrë do të futet në xhenet. Në disa transmetime tjera tjera është pyetur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po nëse dikujt i kanë vdekur vetëm dy thotëm sa edhe atij që i kanë vdekur vetëm dy. Pas e pyetja tjetër thonë dikush tjetër prej shohëve të mamës apo nëse dikujt i ka vdekur vetëm një thotëm sa edhe ati është edhe një hadith tjetër. Do t'i përmendit dhe hadithën në mënyrë që të dalim të këpërgjigja. Thot për ambjeri sallallahu aleyhu wa sallam. Walle dhi nefsi bjedi. In në sakta le e gjurru umme hu bisurari hi i lël gjennet i edhe htësebet hu. Thot pashatën e dorën e cili të cilit është qëpjerti im. Thot mëmeza. Fëmiu dështak. I cili është abortu. Do t'a tërheq me kërthin zënë ti nana ka pas, më thonë at apo apo abortin spontan. E tash. Pyetësi, më thonë pyetësi i intereson të di se nëse e, dështimi ka ndodhur para ardhjes së shpirtit. Atëherë për para ardhjes së shpirtit themi se ky fëmijë nuk ringjallhet. Fë, do të ringjallhet, do të arrijë këtë shpërblim, ë ë ai print, ajo nën e cila ka, ka pas abort spontan pasi që i ka ardhur shpirti, dhe me thonë, embryonit. Për ndryshe kjo që i ka ndohet dhe me thonë, pyetjet në fjalë është një sprov për cilën ai duhet të shpresoj shpre, shpërblimta e Allahut subhanahu wa taala. ë unë do të themi këshilloj që të jenë durimtarë dhe që të shpresojnë te Allahu i madhur se Allahu për shkak të kësaj sprove ua ka fal disa prej mëkateve, sepse çdo gjë që na ndodh në këtë botë, gjëra të palakmueshme, ato na i falen neve mëkatet. Ka thënë pyembi sallallahu alaihi wasallam la yusibu al muslima hammun wala ghamm wala huznun, wala edhen, illa hatta shauket e ju shakuha, illa kefar Allahu bihamir khatajahu, thot gjdo gjë që e godet muslimanin, ndo një breng, ndo një problem, ndo një penges, ma dje edhe nëse një there shponatë, Allahu për shkak të asaj there, du t'ja falat i disa gjënahe. Allahu edhi muslim. Ho gjëndëruar kje ishte të tërre se për këtë këtë këtë e emisionit. Ju falem dirit që ishtë në studio. Falem dirit edhe juve. Të dashur të lishikues, ne këtu do të ndahemi, bashkë do të takohemi jave në që do të vjenë. Deri atëher, ju lene për kujdeset Allahut. Eseramu alikum.